А там жінки ще будуть? Будуть. Та інші жінки, забачивши її такою стрункою. А вона поділиться з ними досвідом, порекомендує їх Віталію Костянтиновичу. Він такий лапочка, геть усе чисто в жіночих проблемах розуміє. Як подружка. Гарна подружка за такі гроші. Ти нестерпний, Слова не скажи. Одразу хамство. Стули пельку. Лідка автоматично заплакала. Як лялька, коли натиснути на живіт. Ще бракувало. Даю дві хвилини. Оно зупинка, поїдеш додому автобусом. Скажу, ти ще в лікарні. Дружина так само автоматично вщухла, видобула з сумки при чандали. Заходилася ліквідовувати на обличчі. Наслідки. Здоровий глузд у неї не зник з втраченими кілограмами. Занадтого зараз не варто дратувати, бо якраз вимкнув запобіжники. Нічого, Ще прийде коза до воза, та й скаже – мекеке. Гемоглобін знову заграв на щуках, літка кілька разів треновано стулила губи і випнула їх курячою гускою. Відновлюючи інтенсивність кольору без додаткового фарбування, Макс Фактор, косметика для професіоналів, вирішила в суперечку не встрягати, а відтягнутися на повний зріст у Толіка люмбага. Ось він, той паскудний поворот, той паскудний бетонний бордюр. Саме тут іронічна доля звела докупи модерний рекламний. Бікборд на високій палі з гаслом його партії. «Життя повинно бути життішим!» І невеликий алюмінієвий хрест з паперовими квітами на ньому. «Ой, диви, когось тут збило!» Літка знову вся в моменті, мало з вікна не вискочила. «Занадтий гальмону!» Літку кинуло вперед і назад на сидіння. Вона розтолила рота до критичного зауваження, та обличчя чоловіка підказало заткнутися. Занадтий додав газу, оговтався. Чого тікає? Тоді був на іншій машині, в іншому одязі, з вусами. Ідентифікувати не сила, коли бачили, хіба що собака. А вона мовчатиме. Він їй життя врятував. Люмбаги... Виділися здалеку, чотири поверхової краси з німецької фігурної цегли під червоною черепицею, вигадлива архітектура з балкончиками і вешками, обернений на схід солярії з полотняними тентами парасолів і темнозеленою облямівкою з якоїсь екзотичної ліани. Толік жив смачно, вилизане подвір'я, ретельно дібрані ранні квіти. Дизайнерські альтанки під шатром соковитої зелені дикого винограду, у невагомо колючому ореолі в'юнкої троянди. Тенісний корт на місці колишнього селянського городу, обнесений від стороннього погляду високим батоном. Невеличкий басейн, в якому не спортивні рекорди встановлювати, а залюбки хлюпатися у спеку. Дерев'яний павільйон літнього харчоблоку, який Толік називав рестораном «Оффсайт». Спершу надумав був назвати в стилі ретро «бюро па-закуски і випівки», прикрасити портретами членів політбюро, вимпилами, краще за професією, зразкове робоче місце. «Если тебе, комсомолець ім'я, ім'я кріпі ділами своїми». Тож що. А як стало це попсовою модою, переназвав. «Неправий Леонід Буряк», – поміркував занадтий, коли каже, буцім у футбол грають не гроші, а люди. Гроші, любий Леоню, грають не тільки у футбол. Вони грають у супергру, набагато складнішу, цікавішу, доленоснішу. «Життя» називається життям, і завжди за ваш завжди виграють. Навіть коли порушують правила.